Дядько твердохліб, вдома!» – почувся в голос Петра, Людомирового сина. Він, відчинивши двері, швидко переступив поріг і кинувся до твердохліба. Я з вами йду. У вашому десятку буду, я до соцького ходив. Слід за Петром до хати увійшла його мати. Щасти вам! уклонилася вона до всіх і сіла біля Ольги. І вам щастя бажаю, привітався до неї твердохліб. «А я до тебе, Ольга». Знала, що ваш лилюк іде». І Петра поблагословила, просився він. «Береч, мову, нема княжого наказу маленьких брати». «А який Петро маленький, шістнадцять літ із половиною?» «А Петро каже, дядько Твердохліб мені батьків меч лагодить». «Полагодив», – підійшов до Петра Твердохліб. «Бери, готовий». Він простягнув йому меч. «Я ходив до Сміливця» і в кузні твій меч загортували. Ольга збентежено поглядала на всіх. Як же це виходить? Не пішов би лилюк, то й Петро блишився. І до неї вже звертається Людомириха, як до матері воїна. Ольга була переможена. Не личить їй сперечатися, коли й сусідка, вдова Людомириха, з таким запалом споряджає свого сина. Твердохліб – Дивиться непомітно на Ольгу. «Що вона тепер?» Ольга спокійно слухає Людомириху. А Людомириха не вгаває. «Як ти, Ольго? Я пошила мішок Петрові. Отак вона показує пальцями. Повороски приметала, тільки боюся, чи не задовгі. Дай гляну на твій мішок». Ольга подає їй мішок. Людомириха зосереджено приміряє. «Ану, Петре, стань сюди!» Вона надіває на Петрові плечі мішок, пробуючи, зручно лежить на спині. А я ось сюди пустила, от побачила у вас, тепер перероблю. Спасибі тобі, Ольга, побіжу додому, бо ще треба хліба спекти Петрикові. Як з'явилася Людомираха несподівано, так і зникла раптово. Багато років пройшло після смерті Людомира. Без чоловіка і двір не двір. Лишилася вона скупою дітей. Тяжко було їй підводити їх на ноги. Ось зіп'явся, вирівнявся Петро, пішов зростом у батька, високий, ставний. Уже і в неї в хаті є захист, уже Петрика за дорослого вважають, що до війська беруть. Нічого не сказала Ольга після того, як вийшла Людомирха. Міцно стулила уста, підійшла до Лелюка. Стане так. Приміряли до його спини мішок і тихо немов, не до сина кинула. Ще один мішок шити потрібно. Лелюк одягнувши нові гачі, пішов до своїх молодших товаришів останній день з ними побути. Ніби нароком Ольга сказала чоловікові. Тільки гукнули, а ти вже й сина потяг. Вони прокляті Іванка згубили. А ти біжиш за них воювати? Твердо хліб повагом відповів, за кого не для них іду, не для бояр та князів, а з людьми йду, землю Руську боронити. Найдовший шлях до Києва був для галичан. Як не квапилися Мстиславі Данива, а прибули останні. На княжому дворищі їх зустрів хан Котян, який за два дні перед ними виїхав із Галича і нетерпляче чекав їхнього приїзду. Забув про свої старечі роки, по-молодечому побіг їм на зустріч. «Приїхали!» – радісно вигукнув він і торкнувся щокою до Мстиславової щоки. Це було найвищим виявом поваги. «А всі вже тут. Я думаю, не вчора, а сьогодні будуть». «Нема сьогодні, завтра будуть, а ви сьогодні?» На дворищі прибулі князі ходили своїми боярами, сиділи в тіні біля клітей. Незвичайним був цей з'їзд. Давно вже не збиралися руські князі. Кожен княжив у своїй землі і не хотів знати іншого. Колись Київ тримав усіх у єдиній державі, а тепер тільки слава колишня залишилася в матері городів руських. Незримо витав тут дух славних часів Святослава, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха. Може, й не приїхали б князі, та уклінно просили її гінців від імені Київського Мстислава Романовича та Галицького Мстислава Мстиславовича Удалого, розповідали про нашестя страшного ворога. Котян шепнув Мстиславові Добре зробив ти, приїхав чесно. Сердяться князі руські, один одного лають, не хочуть до походу. Не волів би чути таких слів, Стеслав. Бачив час такий недобрий, а згоди немає. Та що міг діяти? Він нахилився до Котяна. Говорити будемо. Не за полувецьку землю битися кликатиму, а щоб розум малим Руську землю захищати мусимо. На подвір'ї щух Гомін. Дехто з князів бояр не бачив ніколи князя Мстислава Одалого. До нього придивлялися зацікавлено. Мстислав обтрусив дорожній пил. Стояв стрункий, мов юнак, у червоному корзні, у блискучому шоломі. Примітка корзна плащ. «Де ж господар? Не бачу!» Гучним голосом обізвався він, «Хіба гостей зустрічають так непривітно?» Котян знизав плечима, не виходив ще, «Дивно мені, гості зібралися, на ще сидять, а він у гридниці зачинився, у нас не так, у нас для гостей все». «Нічого, вийде, чекаю, поки всі зберуться». «Не приїздили твої люди, хане? Новини, які є?» «Приїздили, В степах далеко за Дніпром татари, мабуть, відпочивають». До Дніпра ще не доходили. Стеслав Романович сидів у гридниці і не хотів виходити на подвір'я. До нього раз по раз прибігали отроки і розповідали, як сваряться князі на подвір'ї.